الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يمي أذا ما تيت بيسة ثلاثة ميلة ثلاثة ميلة ثلاثة ميلة نوحي أبن عميري صلى الله عليه وسلم هذا كمري من ريد دريت الفيالل ااوتوريت محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله كوثت والهجره فريضه على هذه الامه من بلد السيرك الى بلد الاسلام راهجره دي است اوبليغيم پركتومت دمثن تشيس پرنگولن گا وندی سيركوت نو وندی ن اسلاميت وهي باقيه الى ان تقوم <تصفيق> الساعه ابا Higjëreti vazhdan, dhe më thënë, deri në kiamet. Vët delilu qauluhu ta'ala, dhe argument për këta, dhe më thënë, argument se higjëreti janë shtobligim, është fjallë, Allahu të lartësuar, Inna lëzhinë të wefahumul melaiket u zalimi enfusihim, qalu fi me kuntum. Dhe të thëtë ata të cilët, kur wa marrin shpirtrat melaiket, dhe më thënë, duke qenë ata, të pa drejtë ndaj vetë vetës, me lajket u thonë atyre, fi me kuntum, du më thonë, si keni qenë, ose në qëfar gjendje keni qenë, ose ku keni qenë. Kalu, kun në mustabafine fil ardhë, du më thonë, ata thonë, ne ishim të shtypur në tokë, du më thonë, të dobet. Kurse me lajket u thonë, kalu, thonë, e lem të kun ardhullahi wasiatën, fatu haji rufiha, a nuk ishte toka Allahut e gjërë që të shpringulenin atë. Pastaj Allahu thot fa ula ikem wa hum jahannam wa sa'at masira. Pra vendi i tyre është xhehenemi, sa vendi keq është ai. Edhe në ajetin tjetër thot Allahu illa almustadafin min arrijali wan nisaa wal wildani la yastati'una hiletaw wala yahtaduna sabila. Do thon me përjashtim të të dobtëve, prej burrave, grave dhe fëmijëve të cilët nuk kanë mundësi për udhëtim, edhe nuk mundë të, të udhëzohen vetë, pra të, të gjenë rrugën për hijgëret. Fe ula i ka asë Allahu enja afu anhum, dëmë thanë atyre Allahu dhe të uafal, wa kanë Allahu afu enjë gafura, dhe Allahu ashtë, <coughs> pra ka përmendë Allahu dhe e më na afu edhe gafur, të cilët mund me përkthysi falës edhe afu falës edhe dhafur traf falës. Pra, për këtë piesë, komentu e si, ose shpjegu e si shekh Muhammed Eman El Gjemi Rahimahullah, thot. Pra, higjerajti ashtë obligim për këtu metë. Edhe higjerajti, sigur që ka tham edhe ndersin e kalum, e, në aspektin shëriatit, terminologjisë e të seriatit, hijreti jasht spërngulja preventit të cirkut ose të kufrit në vend të islamit edhe imanit. Edhe ky lloj hijreti vazdon, do të thënë tiet i liçshëm edhe tiet obligim për musliman deri në ditën e gjykimit. Ë, mirëpër, do të thënë shpjegoj në dersin e kaluar Sheikh Muhammed ibn Al-Jami edhe hijretin e sahabeve në dhe më thënë habeshe, edhe a, të regojës ajo dhe më thënë me një farë mënyre quet hijret, me një farë mënyre nuk është hijret shëriatik, pa është hijret në aspektin gjuhësor, dhe më thënë shpërngulje. Mirë pa thëtë në kitë kohë ka disa loje të reja cuditshme të hijretit. Nja është thëtë kërë disa muslimanë për shkak të stypjeve që ikan vendet e tyre, edhe për shkak të vështirësive në tokat e tyre, do të thënë nuk kanë mundësi që të shfaqin fen në vendet që janë shumicë muslimanë, do të thënë. Edhe lodhen prej ndjekjeve, pyetjeve, kështu me radhë, do të thënë, prej shërbimeve të shteteve. Edhe ikin në vende të tjera, edhe shkojnë në vende të kufrit, do të thënë vende të Evropës, edhe aty kanë mundësi që ta shfaqin fejnë edhe ta zbatojnë, dhe më thënë, fejnë me liri, edhe aty e ndërtojnë gjamië, ndërtojnë shkolla, edhe thëtë kanë disa vende që duket cikur atë qytete janë shëndru në qytete arabe dhe islamet, më thënë që ka shumë gjamië, ka shumë muslimane dhe ka shkolla për muslimante kështu në rapë. Dhe thëtë Ato i kanë botë disa pëjatinve muslimanve që janë shpërngull në të vende. Në më thënë, shumica, du thët, arabë që janë shpërngull në të vende, që e kanë bartë me vete atë diturin islame shka e kanë pasë, dhe fetarin shka e kanë pasë, e shpëndajnë diturin atje duke me, me metodat e ndryshme. Më thënë, shikë, Muhammed Eman El Gjami ka folë për kohën e ti, thëtë e, e bartëin diturin prej mekës e medines, dëmë thënë, përmes kasetave, e kësume radhë, edhe e përhapin thyrjen, davetin, dëmë thënë, islam, përmes kasetave. Edhe në sumë vende, në sumë për këtë në vende dhe dhe në Evropë dhe në Amerikë, është përhap daveti islam si pasmen hegjit se lefi, alhamdhe lillah, edhe thot ata janë ma aktiv në davet sësa shum, në shumë vende islame, ose në shumë vende ku muslimant janë shumic të të ne edhe pse jemi në vend islam <coughs> edhe të qetë <coughs> të qetë edhe të sigurt dhe të prapë ata në vendet e ku fridëm të janë ma aktive dhe ma, ma shumë punojnë për davet sësa ne edhe ata, du më thënë, me mundin e tyre, mas dhëntisë Allahut, e kanë, du tëtë, i, i kanë transferu, i kanë shëndru ata vende, sigur me qenë vende e islamet. Prande, i ka dhe për disa, si dhëtë që Mohamed Eman El Gjami, rahimeullah, thëtë ka disa djetarë që kanë dhënë fetva, se ata, du më thënë, aj vend nuk është më vend kufri, pa është vend islam, për një vend në Fransë këtu forë, Mirë po ka ta shna për Evropë edhe për vendet tjera shka kanë thonë disa djetarë që aty <coughs> du të të lejot me jetu edhe nuk e kanë obligim ata mu shpërngullë për aty me bo hijëret se dë më thonë e kanë, e kanë transformu krecisht atë vend <coughs> dë më thonë kjo është e, një loj i cuditësëm i hijëretit si pitokave islame shpërngulle në vende, në tokat kufrit, mirë po, atje Allah e, të dhe të kanë dihmu fenë e ti, pa marë parasysh planifikimet edhe komplotet e armijëve të Allahot edhe armijëve të Islamit. Allahu e ka <coughs> e ka shëndritat vend, prapë se prapë me dritën e të uhidit edhe të Islamit. Edhe me të vërtet në kitë ko, të më thënë me gjithë se Tas kupon basket të fundit kanë ndrysuar gjendja mirë, por deri von, thonë ka shumë investir në shumë vende arabe, që janë islam, që janë qytet islamë. Do të thonë muslimanët nuk kanë pas e, liri as të shkojnë gjami, perfect, sumarat, thën, e, në xhami, as të mësojnë për fe, kështu më na thonë, edhe kanë hippi aktivitetin e vendeve, kanë sku në vende kufrit edhe aty kanë bë ma shumë fit davet, sesa kanë shumë me praktikojnë vende të tjera edhe një hijrret i till as ti lejum, do të them kanë thënë shumë dieta, edhe janë argumentuar me hijrretin e sahabeve në Habeshë që kanë ikë, sepse ata do të them kanë ikë në vend të kufrit, prej një vendi të kufrit, kanë shku në vend të kufrit tjetër, mirëpo te ky i dytë kanë pas mundësi ta praktikojnë fenë. Tjetër lloj i hijrretit që as ti për hapur Në këtë ko, thot Sheku Rahimahullah është kur disa individ prej muslimanve shpërngulen në, në për vendet Evropës ose Amerikës ose në vendet Lindje se kësumë radhë, dëmë thënë që edhe jetojnë aty në mes të kafirave edhe nuk mund të, a, në ato vendet të shfaqin dëmë thënë nuk mund të shfaqin normat e fejës dosta, do të thonë thotë se është ushtruar kanë ardhur disa lajme se ata njerëz janë detyruar të lënë namazin e drekës edhe të xhindis, edhe çdo herë falin <coughs> siç thonë ata e falin kaza, do të thonë në mbrëmje pas namazit të axamit. Do të thotë i lënë namazet e ditës dhe i falin natën. Edhe kjo kuptohet se është gabim madhështorë, nuk ka kur një far dere për të leju, dhe më thënë në islam një qështi e këtil. Bile ka disa musliman që janë detyru me dhe me lanë gjuman, krecisht. Nuk e falin asë njëherë namazin e gjumas, sepse kuptohet në të vende e, pusimi i javor ashtë ditën e djelë, kurse të gjuman, më thënë, janë pun. E atëherë, thëtë, muslimani detyruhet të bindet kafirit, për shka këtë frikës shka ka prej rizku edhe e le namazin kërkon leje prej kafirit për, për ta fal namazin e nëse nuk i lejon kafirja të herë nuk e fal edhe kjo është qështje, dhe më than e postrimit të aty në muslimanve që ka en largu prej fes edhe kjo asesi nuk është e lejume, kjo është humbje krenaris, kurse krenaria është e islamit që ka thanë Allahu valillahi l'izzet vali rasulihi vali l'mu'minin pra gjith krenaria është e Allahut dhe pe, të dërguarit të ti dhe për besimtartë dhe më than këta njerës nuk e kan kuptu këtë kuptim dhe më than këta jet edhe e ulin kokën për para e, mos besimtarve duke i than zëtri plus edhe duke i kërku leje për aty nëve po ata nuk i lejon kuptojt kjo mënyre jetës është haram. Do të thënë, e muslimani e ka haram me jetu në mënyrë të k tillë. Edhe me jetu në vende jo islame. Do të thënë ku nuk mundet me me zbatu fenë të tij. Ehm, nëse ka mundsi, nëse një musliman shtybet ose pengohet ose ngushtohet në, vend, në vendin e tij, edhe nëse ka një tjetër vend islam ku mundet ta praktikoj fene ti, atëherë është ti dëtyrum që <coughs> të shpërngullet. Përveç, në qoftë se mbetja e ti në atë vend, ka dobi. Përse mu më mëse është dhe në një nëzënës dhije, që ka mundet me përhap davetin, qofta dhe fshektas në shpinë e ti, ose, du më thënë, nëse është dhe në një dietar, në vend këtil, ai, du më thënë, mund, mund të rije aty, duke e sakrifiku, dhe më thonë, sigurin personale ose rahatin personale për tjubo dobi muslimatve në përgjithsi. Nëse përderi sa ato shqecime dhe ato pengesa janë në për dënjanë, në dënjanë e ti. E nëse pengohet prej namazit, për qemu, bëse prej të zëmë disa obligimeve të islamit atëherë, edhe ose nëse urdhrohet të bëja kufër e kështu me radhë, A therreta ka obligim të largohet prej atij vendi. Ehm <coughs> fam do të thot fjala hijret në aspektin djosur do të thonë sprngulje, do të thonë më, thon më, thon, më largopje në një vend, më sku në një vend tjetër. Kurse në sheriah hijret do të thonë më largu prej vendit të kufrit dhe shirkut në vend të islamit, tauhidit ose në vend të imanit. Neuabiju, Rahimahullah, ka shtu edhe një definicion tjetër, <coughs> ka thonë, i gjrejti ashtë largim prej vendit të frikës në vend të qetsis, ose liris, du më thonë, sigur e, sahabet, du më thonë, në natëko, edhe mekra, mekja ka qenë në pustetin e mushrikve, edhe abisinia në pustetin e mushrikve, mirë po, e, mekja ka qenë vend i frikës, edhe, ose i frikës, Jo, jo liris, kurse e, habeshe, ose abesinia ka qenë vend i sigurisë edhe i lirisë. Dëmë thënë, e, si pas këti definicioni, edhe kjo higjëret është higjëret shëriatikë. Kurse si pas definicionit të parë, dëmë thënë, aja është higjëret, nuk është higjëret shëriatikë, po është higjëret për përhapje në fejstë Allah, o cikur shka përmendim në mësimin e kaliumë. Edhe në këtë mënyrë, do të thonë ë me, me këtë kanë argumentuar disa dietar për ata muslimanë që largohen prej vendeve të tyre për shkak se nuk mund të zbatojnë fenë aty në atë vend. Ë matutje Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab i ka thënë wa hiya baqiyatun ila an taquma as-sa'a. Do thonë hijrëti vazdon deri sa të ndodhë Kiameti, do thonë deri në ditën e gjykimit nuk anullohet obligu e shmeria i gjëretit. Të më thënë largimi prej vendit kufrit është obligim gjithmonë për të shkun vend të islamit. Mirë pa disa prej djetarve si, si që është imam e, Maliku Rahimahullah ka thënë idha kanë el insanu ju gjëdu fi beledin. <coughs> Jusef bufi hisselef e salih, dhe më thënë nëse një njëri gjendet në një vend ku shahën se lefët e, e devotësëm, dhe më thënë muslimant e parë, vëllaj e së të tiju men ahum, edhe aj nuk ka mundësi që ti pengoja, dhe më thënë nuk ka mundësi që ti kundrëstoja dhe ti, dhe më thënë, <coughs> tja u pengoja fjallën që e thonë, atëherë a thëtë, weqe be alejhi el hijra të bin dhalik el mekan, pra, në atë rast e ka obligima i që të bëjë hegjëret për e ati vendit. <coughs> dëmë thënë nëse një musliman sprovohet që tjetoj në një vend ku banor të ati vendit, dëmë thënë, janë dëvijum në bidat të atil që ishajnë sahabet ose tabiinët e djetarët e <coughs> djetar të islamit. Atëherë, nëse ka mundësi që t'i kundrësoj e dhe t'ja u rëzoj e dysimet edhe ato e fjalët të ty në atëherë, E, mirë, e nëse nuk ka mundësi që të flasë kunder t'yre, atërë duhet të largohet prej ati vendi dhe nuk lejohet me qëndru në atë vend. <coughs> Edhe argument për obliguashmëri në hijretit e, hijreti e ka marrë këtu autori, rahimehullah, hajetin që e ledzum maheret, që Allah o ka than, inë në ledhine të wefëhumul meleike të valimi enfusihim, të më thanë në ata të cilve me lajket u amarin shpirtin, kur ata janë, dëmë thënë, të padrejt ndajve të vetës, kalu fi me këntum edhe ju thonë ku keni qenë ose si keni qenë, kalu kunë në mustë të dhafi në fil ardë, ata thonë ishim të shtypur në tokë. E, <clears throat> Imam Begawiu edhe djetar tjerë të fësirit kanë thonë se kjo ajetë ka zbrit për e, disa njërez qi kanë qenë në Mekë, e kanë thonë e islami, thënë fjalën e Islamit, do të thonë e kanë thënë shahadetin, e kanë thënë fjalën la ilaha illallah dhe Muhammedur Rasulullah. Mirpawa po, nuk janë spëngul, nuk kanë bërë hijret në Medinë. Kurse në at kohë përpara çlirimit të Mekës, ka qenë <coughs> kost për pranu dikuj, të pranuar Islamin dikujt që ti bashkangjitet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata përndai secili që ka hyrë në Islam, ka qenë i detyruar të shkojë në Medine të pengameri sallallahu aleyhi wa sallam. Për ndryshë nuk jeshtë pranu ati fjala se është musliman. Prandaj, e, <coughs> Allahu këtu i ka përmen këta njerës, si, se kanë qenë, kër ju ka ardhë dhekja, kanë qenë ata që i kanë bërë pa drejci vëtë vetës. Dëmë thënë, ose i kanë bërë pa drejci vëtë vetës me mëkatin që nuk kanë bërë hijëret, ose i kanë bërë pa drejci vëtë vetës, dëmë thënë se, nuk jes pranu Islami aty në, do thon kan çen kufër edhe pse e kam thën me gojë. Ëve <coughs> prandaj ma tutje ë Allah Allah thot në këtë ajet se ata janë arsjetu. Do thon kur i kam pyet me like-et se pse keni qenë këtë gjendje do thon, a keni si thot fi me kuntum, do thon ku keni qenë ose si keni qenë, çfarë gjë di keni qenë. Pra kanë qenë me muslimant apo me me kafirat, me mushrikt. A keni qenë, dëmë thënë, ose në fërgjendje keni qenë që ishit me mushrikt, kur ju keni thonë se e një musliman. E atarës jetohen, justifikohen, dëmë thënë, dhe thënë, kuna mustad afine fil ardhë, dhe thëtë se ne ishim të shtypur, ishim të dobet, dëmë thënë edhe ne kanë nëzjerë me zërë në luftë. Se harrova të përmendëse, dëmë thënë, kanë thënë djetarët se kanë q njerëz në meke që i kanë thonë shahadetin, mirë por nuk kanë dohi gjeret. Edhe në luftën e bedrit, e, kur kanë dalë mushrikt për të luftu kundër pengamerit sallallahu alim sellem, i kanë marë dhe ata me detyrim, dhe më thanë ata nuk kanë dalë me dëshir, po kanë qenë detyrum, edhe disa prej tyre janë vran gjatë luftës prej shigjetave të muslimanve. Edhe e, gjendja këtyne ka qenë kështu, edhe kur me lajket i pysin se pse kështu, ata thojnë se kemi qenë të detyrum, ose të stypur. <coughs> Mirë po, Allahu e ka ditë se kërësjetim nuk është t'i vlefshëm. Edhe ju ka thonë, prandaj me lajket ju thonë, elem të kun ardullahi wasiatën, fëtu haji rufiha, dhe më thëna nuk është toka Allahu të gjërë që sëpërngulenin ta. Edhe këtu, këtë rastë, Dëmë thëna e gjersi e tokës është përqëllim Medinja, se dëmë thëna Medinja e ka pasë lirija dhe e, edhe gjersi, prandaj e kanë pasë obligim të shkojnë të pingameri, sallallahu alim sallem. e sellem. Në fund tajetit Allahu thotë, fe ulajke me uahum gjëhennem, dëmë thëna vendi tyre është gjëhennemi, vësa e të mesira, edhe sa vendi keq është tajë nga vetë Sheikh Muhammad ibn Abdul eh Sheikh Muhammad Eman el Jami rahimahullah se ky është argumenti që Allahu nuk ja ka pranuar aty ka <coughs> po, në justifikimin, s'ka e kan thënë. Mirpoh mesin e aty në ka pas dënjë që e ka pas me drejt këtë justifikim. Prandaj Allahu ka bë parjashtim, edhe ka thënë illa almustadafin, thonë përveç aty në që kanë qenë të dobët prej miner rrgjali, i njësai, i wal wildan, prej burave, grave dhe fmive. Ka pas në mesin atyna edhe bura, edhe gra, edhe fmi, të cilët nuk kanë pas mundësi dëvajnë hijgjëret, jose nuk kanë dasë, <coughs> si kur grupi tjetër, mirë po nuk kanë pas as një mundësi që të largohen prej meke së dhe të shkojnë medine. Edhe prendaj, <coughs> Allahun, na jetin tjetër, thot, fe ulaike, asë Allahu a njafu an anhum, dhe më thënë, aty në Allahu dhëtë u e fal, se Allahu është falës. Pra, kanë përmenë dy e imra me kuptimin e falës. Afuën, gëfura. Edhe Abdullah ibn Abasi, radhi Allahu anhuma, ka than, këntu ane wa ummi, mimmen a dhera Allah. Dhe më thënë, une edhe nana jeme, kemi qenë pre aty në vetë, të cilët Allahu va ka pranu justifikimin. Dhe më thënë. <coughs> se edhe ka than se për nga meri sallallahu a mësillim është lutë për ata thënë, që kanë qenë mekja dhe s'kanë mund e, të largohen për mekës në se cilin namaz është lutë për nga meri sallallahu a mësillim për ta thënë, mesin e tyne ka pas njerës që këtë justifikime kanë pas të vërdet mirë po shumicës nuk a ka paranu allahu <coughs> pra kë, këta jet e bje autori rahimeullah si argument se hijrejti është obligim. Mirë për këtu, Shekë Muhammed Eman El Gjami, Rahim e Allah, thot, se kështun nëse cilën dispozit, kur Allahu bje një obligim ose një ndales, në më thënë bënë përjashtime. Dhe thot, sigur këtu, që ju ka dhonë një gjykim krejtëve, mirë po për mesit të tyre, ka ba përjashtim për disa që nuk kanë pas mundësi, <coughs> nuk kanë pas mundësi për higjëret. Ashtu ka dhe raste të tjera, për shumë kër Allahu e ka e ka ndalu në granjën e coftinës, edhe misit derit, edhe gjakut, në më than, ka ba përjashtim përveç nëse <coughs> jeni të detyrum, në më than, kër kur i e në gjendje, kur nuk ke mundësime më bjetu përvecë me, me hangërmish të coftinës ose të mishderi, ose gjak, atëhere, ashtë të lejume. Mundet me qene edhe obligim, kurse në përgjithsia jo është ndalume. Dhe kështu me, me të gjitha dispozita të të të shëriatit, <coughs> ka urdër përgjithshëm, ose ka gjëkim të përgjithshëm edhe ka përjashtim për e aty prea ti gjykimi. Edhe kjo është mëshira e Allahot madhrum. E pre këtyne argumenteve, djetarët e usullër fikët kanë zjerë një regull dhe i cili thotë e dharurat, të bihul me hëdhurat, dhe më thanë domës dëshmerit, i bajnë haramet të lejuara. Dhe më thanë, kur i e në gjendje kërë ki pa tjetër me bë diska, a i haram bëti lejumë, si kur s'ka thamë për mishin e derit edhe të tjera. <coughs> e thëtë në këtë, me këtë rast, Shekë Mohamed Eman El Gjami, përmend një, një ndodhi, që ka ndodhë gjithashtu në luftën e bedërit. Dëmë thënë, duke shku e transmeton ashe, radiallahu anha, se kur është njësë për nga meri, sallallahu alim sallim për bedër, edhe kur ka rritë në vendin që është qëjtë Harretu Luebara, ka ardë një njëri i cili është përment për trimrinë edhe për luft, dhe më thënë që ka qenë luftarak shumë i fort, edhe kur e kanë po sahabët janë gëzu shumë, që a i për i bashkëngjitët luftës të tyre, mirë po, <coughs> kur, ka, kur kam rritë e për nga meri sallallahu alim sallem, a i ka thanë, Gjit tuli et tebi ake vë usibë me ake. Dëmë thënë, ka marrë që të bashkan gjitëm ty edhe të luftojë bashkë me ty. Kurë që për nga meri sallallahu a.s.m. i ka thënë, Tuk minu billahi vë rasuli, A beson në Allah unë edhe dërguarin e ti? A i ka thënë, jo. A tërë për nga meri sallallahu a.s.m. i ka thënë, Thërgjir, thëlen e stein e bi mushrik. Dëmë thënë, këthehu se unë nuk kërkojnë dim prej mushrikut. Pasta i ka vazdu pengameri sallallahu një nësëllim me sahabet, dheri sa kamri te druni, anha. ka mëri të druni, thë ta ishe rëdhjallohan ha. Atër e ka ardhë, prapa a i ka thonë të njajtën, ka thonë du me të bashkë kanë gjitë ty dhe me luftu bashkë me ty, kurse pengameri sallallahu një nësëllim e ka pëjtë a besën allohan edhe dërgumin e ti, a i ka thonë ja, atër e ka thonë këthehu se unë nuk kërkojnë dim prej mushrikut. Pas taj, kërë kanë rritë në vendin e qujtur Bejda, prapë ka ardhaj edhe ka thonë du me luftu me ty, për nga meri së lëllonë, se mi ka thonë, a i besonë Allah dhe dërgumit ti, a i ka thonë po. Atëherë i ka thonë, për nga meri së lëllonë, atëherë vazdo, pra me ne. E kë tregim, është diska për të cilën djetartë kanë mendimet në ndryshme. Në më thënë, disa për që është tjën se a lejohet me kërku ndihmë prej mosbësimtarve, kunder mosbësimtarve, <coughs> disa djetarë thonë se nuk lejohet edhe argumentojnë me këtë ndodhi. Mirë po disa djetarë tjër thonë se lejohet edhe për këtë ndodhi thonë se për nga meri sallallahu mëni mësillim e ka e ka bëhë këtë, e ka refuzu ndihmën e ti, sepse e ka ditë që ajtë do të pranoj e islamin. Të më thonë e ka ditë me Shpalje, Allah i ka ka shpalcaj Dhe ta pranoj islamin Pra ndaja e ja ka refuzut derisa Ta pranoj islamin Dëmë thënë e ka refuzut që ta nëzise Ma shpejt të jenë islam Dëmë thënë kur e ka refuzut Dihera i tretën Allah e ka ndërru Dëmë thënë atë njerë edhe është ba musliman Edhe e, ka luftu Bashk me pengamerin sallallahu njën sëllem Dhe Pra ata që e komentojnë kështu thonë se është lejuar me kërku ndihmë prej musrikve kundër musrikve. Ëh se domthan në kit hadith nuk ka çën qëllimin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me thonë se është haram me kërku prej. Po ka thonë unë nuk nuk, nuk kërkoj ndihmë prej musrikve. A kanë argument ata që thonë kështu? A vetëm ju ka kujtuën me thonë se nuk ka se ka pas qëllimin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kështu apo kështu? Në fund e dinisë si bojn disa ose create to beumed kur ju bën një argument e komentojnë ndrysevec që ta që t'ia përshtatin mendimin ty në, po dietarët e Elsunedit nuk e bojn këta. Ëh, ata kanë argument rastet të tjera ku pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ju kanë u mosbesimtarve me luftu bashkë me besimtarët. Në fund sigur a është në luftën e <coughs> Kajberit, edhe <coughs> edhe më një tjetër, edhe në luftën e në luftën e Hunenit. Dëmë thanë, eh, për nga meri sallallahu nësallim, ju ka leju më shrikve, dështë edhe më vonë, përmendët. Do të thonë kaq janë ny në luftën e, e kaq janë ny industrinë e sahabeve, që ka qenë shumë trim gjithashtu. Edhe rrugës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë për të se ajo është prej banorëve të Xhehenemit. Edhe sahabët janë janë habit, siç si ka mundsi këy sa shumë lufton, do të thonë edhe bën xihad të fort për ta ndihmuar Islamin kur që për nga meri sallallahu dhe nësem ka thonë që është prej banorëve gjahenemit, edhe ma vonë njëni e ka pa, edhe ka thonë se dhe më thëmë për para kësaj, këtu si që është hadithi sahi i transmitum, dhe thëtë kër kanë <coughs> kër ka vdekaj, kanë shkute me nga meri sallallahu dhe nësem edhe i kanë thonë se aj e, ka luftu shumë fordë sot, edhe është vra. Atëherë, për nga meri, sallallahu alai, në selim, ka thonë, ilë në nërë, dhe më thënë, ka shku në gjëhennem. Edhe sahabët, disa, dhe më thënë, thëtë, atë shumë i ka bëfasu kje fjalë, sa disa kanë fillu të dyshojnë. Atëherë, njëni prej sahabëve ka thonë, une e pashë, se si ke përfundimi ti, se ajë, <coughs> dhe më thënë, u plagos me plagë të rëndë, u lëndu u randë, edhe në bramje, pra, e, e, u, u hodh në bispatën e ti edhe e vrajt i vetë vetën. Atëherë, për nga meri sallallahu anësherëm, ka thënë Allahu Akbar, është hëdu enni abdullahi wa rasuluhu. Dëmë thënë, Allahu është maj madhi, në dëshmoj se unë jam i dërgumi Allahut dhe, unë jam rob dhe i dërgumi Allahut. Atëherë e ka urdhru Bilalin, që tila imroje njerëzit tjë thrase, se e ka pasë zanin e fuqishëm, Thoje se në gjënetë hinë vetën besimtartë. Dëmë thënë, ka thënë, inëhu, lajët khullu lë gjënetë illa nefësumë muslime. Dëmë thënë, ta dini se nuk hinë gjënetë asku shpërveç ati që është musliman. Va inë Allahe le ju ejjidu ha dhe dina bërëgjul il fagjirë. Edhe Allahe ndihmon këtë fejë me njeri më katharë, ose, dëmë thënë, mos besimtarë. Pra kjo është një për argumenteve së për nga meri sallallahu al-sallem, edhe pse e ka ditë që aj nuk është besimtar, du më thënë me shpaldhje, ndoshtë ta ka qenë munafik ose allahu al-alem. Mirë po i kale ju të luftoje, du më thënë edhe ka thonë që allahu e ndihmonë në besimtartë me, me njerës që janë më katarë. <coughs> imam Ahmedi, rahim e Allah, për shemullë, Në asnjë predjetarë si ka thënë se në fillim ka qenë ndaluar, pastaj më vonë është lejuar. Do thotë ata që e komentojnë në atë rastin e parë se ai pengamëri sallallahu al se më ka refuzuar pse ka qenë ndaluar, thonë se atëherë ka qenë ndaluar, por më vonë asdha është lejuar. Do të thotë që me me me kërkundim prej mosbesimtarve në luftë kundër mosbesimtarve. Mirë po edhe ata që thonë se është e ndalume, rëpëcisht, të më thëmë në fillim, se ka një grupë djetarve që thonë se ndalohet të kërkojët në dimë prej mushrikve. Një grupë thonë që të lejohet, në thonë, në basë këtynë argumenteve, po edhe ata që thonë se ndalohet, edhe ata thonë se në rastet të nevojës, ose të domos doshmëris, është e lejume. Pra, kjo është sigur të gjitha regullat, si që është ndalume në grani amishit derrit, por nëse ka nevojë, ose është do dë mos dëshmëri, atëhere lejohet, ose është obligim. Epo? Edhe kërkimi ndim prej mos besimtarve, nëse është ndalume, si vasati mendimi që thotë që është ndaluar, e, në, në rast nevoje lejohet, por në rast do dë mos dëshmërije është obligim, pra jo vetëm e, e lejuar. Pra kjo është, do të them se këtu i ra lafi për këtë ndodhi edhe për dispozitat e Shariatit, prandaj e ka përmendë se Muhammed Eman El-Xhami sepse kjo është çështje të cilën e përdorin disa grupe të bidaxive për të për ta sulmuar shtetin e Saudis edhe dietarët e Ahlisunnetit, të cilët kanë leju kërkimin e ndihmës prej, do të them, prej mosbesimtarve në luftën kundër disa mosbesimtarve tjerë. Edhe thamë, dhe thëtë të në thashim a Mahmedi, po ajo është gabim se këtu thëtë Shekh Hamed Eman El Gjami, Ibn Hadjeri, ka thonë se kërkimin ndihmës ka qenë endaluar në fillim, pastaj është leju, më vonë. Dhe më thënë me argument të këtyne ndodhive që ka ndodhë në luftën e Hunenit edhe në luftën e Kajberit. <coughs> se edhin i luftën e Bedrit ka qenë e para. Gjithashtu tjetër argument, të cilën e sjell Sheikh Muhammed Ibn Abdul Wahhab rahimahullah për obligosmërinë e hijretit. Thot edhe tjetër argumentes, wa qawluhu ta'ala, edhe fjala e Allahut, ya ibadiy alladhina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Domethënë o robritë e mi, të cilët keni besuar toka i me është të gjerë, pra vetëm mua me adhuroni. Pra këtu, Allahu ka thonë se toka është të gjerë, pra e, nuk kje justifikim për e, shirkun, ose për kundërshtimi në fejstë Allahut, sepse toka është të gjerë, pra vetëm Allahun duhet të adhuroni. E, pra, dëmë thënë, nuk jeni detyru që pa tjetër të mbeteni me një vend. Dëmë thënë, nëse një, një vend nuk mundi me adhuru Allahun, atërë duhet shkoni të të të të të të të të të të të t në vend tjetër, ku e adhuroni Allahun me liri, në më thënë. Pra, ose të largoheni prej vendit të shirkut në vend të islamit, ose të largoheni prej vendit të frikës edhe pasiguris në vend të liris edhe siguris. Dë më thënë, kjo është argument që hijgjëreti është obligim. Mirë po, më të i thotë, <coughs> Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi, rahimahullah, qalë al-Begawiyu, rahimahullah, sebëbë nëzuli hadhihil ajeh fil-muslimin al-ladhina bi-Mekke lem ju haqiru. Në më thënë, Begawiyu, rahimahullah, ka fan se shkak i zbritje së këti ajeti, është gjendja e muslimanve që kanë qenë në Mekke të cilët nuk kanë bë hijratë e thot, nadahumullahu bismil iman. Më thënë aty, ata allahu i kathir me emnin e imamit. Dë thot, kjo është argument, se ata nuk janë mos bësimtarë pëse nuk kanë bë higjëret. Po, më thënë, kanë qenë bësimtarë, mirë për së kanë qenë të arësyetumë pëse nuk kanë bë higjëret, duke thonë se kemi qenë shtyptë. Sëpse shumitës atyune kanë pas mundësi, kurse ata që nuk kanë pas mundësi, ata kanë, kanë qenë të justifikumë. Ëveqë është argument se ëh pra muslimani, për muslimanit përsëkakt mëkatet mëkateve të më, mëdha nuk bëhet kafir. Ë mëkat më i madh se lënia e hijretit nkon e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem, do të them në është për mëkateve më të mëdha. Do them nëse nëse nuk është mëkat i më i madh pra mas kufrit, sepse aty është e, e dyshim të i pranohet islami apo jo. Dëmë thënë ata nuk e kanë bëhë kitë obligim të madhë, madhështorë, edhe prapë Allah i ka, ka qujtë, ja i badi e ja, ledhine e menu, dëmë thënë orë obrit e mi të cilët keni besu, pra i ka pëhu se ata janë besimtarë. Mirë po këj higjëret, që ka qenë kone për nga meri sallallahu alai në sallam, është në dërprej, thamë, se ka thonë për nga meri sallallahu alai në sallam, laj hixrete pas el feth do të them nuk ka hijret mas silirimit mekas pra do them ky lloj hijreti kurse për hijretin e përgjithshëm që është shpërmbulje e muslimanit prej vendit të cirkut në vend islamit në përgjithësi asht ai vazdon derën ditën e kiametit se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ashtu siç thot autori këtu wa dalilu ala al hijrati min as sunnah qawluhu sallallahu aleyhi wa sallam, pra argument për hijretin, argument prejsonetit për hijretin, është fjala për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam, la të në katiju l-hijretu hëtta të në katiju atë taube. Dhe më thënë, hijreti nuk ndërpritët derisa nuk ndërpritët taubeja. Wa la të në katiju taubeja, hëtta të të lua shemsu min mëgribiha. Dhe më thënë, kurse taubeja nuk ndërpritët derisa të lind dili nga përrendimi e të inë të më thonë se e, ka dy afate për njerëzit që të bëjnë të ube nja është afat individual dë më thonë, deri sa të vi shpirti në thonë, në fyt, ghar-gara dë më thonë, deri sa të vi dheri aty njeri u ka mundësi që të bëjnë të ube të pëndohet për mëkatet e, kurse një afat është i përgjithësëm përkret njerëzimin, në më thonë, i, i gjithë njerëzimi kanë mundësi të bëjnë të ube dheri sa të linë djeli nga përëndimi. E kur të linë djeli nga përëndimi, e të ere ma nuk i pranohet të ubeja asë kujtë. Edhe për nga meri sënëllohërën sëllim ka thonë, se hijgjëreti vazhdojnë dheri për aqësa vazhdojnë të ubeja, e kurse të ubeja vazhdojnë dheri sa të <coughs> E, pastaj, du më thënë që mështë habitemi, këtu flitet për njohjen e pengamerit sëllë Allahonim sëllëm. Edhe autorit e, brenda njohjes pengamerit sëllë Allahonim sëllëm e përmend se sa vjet ka qëndru në meke, pastaj thot është përngur për medine. Edhe të regon se hijreti nuk është veç për pengamerit sëllë Allahonim sëllëm, po është obligim për gjithë metin. Pastaj vazdonë, Falem me stekarra bil medineti, umira bi bëkijet i shëra i il-islam. Dëmë thënë, kur për nga meri, se la dha nëse mu vendosë në medine, pas kësaj, u urdhërua me, dëmë thënë, normat tjera të islamit. Dëmë thënë, se meke, është urdhëru për namaz, si që përmendëm. Kur se tjera të pasi është shpërngul në medine. Mithlu zekah, vës saum, vël haqë, wal edhan, wal gjihad, wal emri bil marufi, wal nehi anil munker. Dëmë thënë, tjera të norma përveç islamit janë urdhërur në medine, si që është zekati, agjerimi, haqi, hezani, gjihadi, urdhërimi për të mira, ndalimi prej të këqijave, o gajri dhalike min shëra i il islam, edhe, dëmë thënë, ligjet tjera të islamit. Domthon <clears throat> të gjitha normat e Islamit janë bë obligim, domthon ato që janë obligim në Medinë pas Hijreqetit. Sidomos këto që janë që kanë të bëjnë me me çështjet e shtetit, siç është zakati për shembull, haxhi, xihadi, edhe disa gjëra që janë të duhshme, siç është ezani për shembull edhe urdrimi për të mira, ndalimi për të kësijave, që është obligim i stetit, gjithashtu që është obligim i stetit, i ustrisë e kështu meravë, në më thana të janë të gjitha obligime që kanë ardhë pas higjretit. Edhe këto, sidomas këto dy obligimet fundit që i ka përmenë, gjithashtu që është obligimit për të mira dhe ndalimi nga të kësijat, janë preobligimeve më madhështore, edhe preobligimeve më të rëndësishme në islam në më fënë edhe njete në muslimanve mirë po në këtë ko <coughs> shumica e njerëzve janë lërgu për e tyne dhe nuk i zbatojnë nuk i përmbushin nga anat tjetër ka disa njerëz që bërtasin me këto emra me emrin gjihad urdrim për të mira ndalim për të kësijave mirë po ato janë vetëm kështu simbole të fatë alëse të zbrasta brenda nuk kanë dëmë thënë nuk kanë zbatim të vërtet, asë si vasë regullave, islame për zjihadin edhe për ur, urdrimin për të mira ndalimin për e përkësijave, edhe nuk kanë sinceritet, dëmë thënë si duket, sepse zjihadi i vërtet, dëmë thënë bëhet me hestje edhe me përulli e ndaj Allahot, jo vetëm me zhurme dhe me bërtitje, edhe jo me skelje normeve të seriatit, dëmë thënë duke vra njerës pafajshëm edhe duke bëhet vëtëvrasje, duke ba dhe më thëmë dhunime, shkatrime, duke ba për që mëllë atentate, kidnapime, kështu më radhë atër, nuk janë gjihad, nuk kanë lidhje, du të thotë, me gjihadin. <coughs> Edhe, thotë, vrandaj këtu, me këtë rast, duhet të rritë me kuptu një qështje, një hadith, të cilin ka thamë për nga meri sallallahu një sallem, unsur e khak e valimen e umadhluhmen. Dëmë thënë, ndihmoj vlajt tante edhe nëse është i pa drejt, edhe nëse i bëhet e pa drejt. Dëmë thënë, kjo është hadith që është shumë më rëndësi të kuptojë e se cili e musliman, si do mos trit. <coughs> Sepse sahabët, dëmë thënë, nuk e kanë kuptu, e kanë pytë për nga merin, sëllë Allah, dëmë thënë, atë piesën e dytë se të ndihmojëm vlaj e qartë edhe është e letë për të kuptu. Mirë për si të kuptojmë atë pjesën e parë që mi ndihmu edhe kur banë padrejci vla i jonë, musliman. Këtu thëtë që Mohamed e Man El Gjami ka dy kuptime. Ka kuptim islam edhe kuptim gjahiljetit. Kuptimi gjahiljetit është që ti paskan gjitës ati padrejcin e ti edhe bashkë me ta të, të ashtojsh padrejcinë ose thot ti duartë të rokitës, du më thënë, për atë padrejci që e banë edhe ta përkrahës. Mirë po, e, kuptimi islamit është që një vlajnë tanë kër e shenë padrejci, indihman duke e ndalupej prej padrejcisë, duke e pengu edhe duke e udhzu ka e drejta. E prandaj, du më thënë, kër flasim për këto qështje, për qështje mavorët islamit, për normat themelore të islamit, duhet ti shikojmë vlezrit ton eh, muslimanë, edhe dhe më thënë duhet mi undihmu, edhe të dini se aj që bën pa drejtësi ka nevoj ma shumë përndim sësa aj që është dhe më thënë të cilit i bëhet pa drejtësi, edhe duhet mi largu për e aty në të pa drejtave që i bëjnë edhe duhet mi këshilu edhe mi uzu dhe më thënë në islamin e drejtë eh, po më jaftojmë i dhe rikëtu Wallahu alam wa sallallahu ala wa sallama ala abdhihi wa rasulih nabina Muhammad